Track 8. Ah, Frau Wald, was verschafft mir die Ehre? Ich weiß nicht, ob es eine Ehre ist, aber ich würde gern noch einmal in Ruhe mit Ihnen sprechen, wenn Sie einen Moment Zeit hätten. Wenn Sie mögen, können wir zu mir gehen, da gibt es auch Kaffee und ein Stück selbstgebackenen Kuchen. Eigentlich habe ich keine Zeit, aber bei dem Angebot… Also Herr May, ich meine, wir haben wirklich ein Problem. Ich wollte doch mal fragen, wann Sie mit Ihrer Renovierung fertig sind. Ich renoviere doch gar nicht mehr. Moment, lassen Sie mich mal ausreden. Ich kann es wirklich bald nicht mehr aushalten. Sie wissen doch, dass ich Übersetzerin bin und wegen der Kinder zu Hause arbeite. Ich muss mich bei meiner Arbeit sehr konzentrieren und schnell arbeiten, weil es meistens um eilige Aufträge geht. Ja, und? Augenblick, ich bin noch nicht ganz fertig. Immer wenn die Kinder im Bett sind und ich mich an die Arbeit machen will, fängt bei ihnen das Bohren und Hämmern an. Jetzt übertreiben Sie aber. Was heißt denn hier immer? Immer heißt halt unheimlich oft, also sagen wir mal fast immer. Und meistens geht das bis um 11 Uhr abends und sogar am Wochenende machen sie keine Pause. Das geht jetzt schon seit fast einem Jahr so. Ich verstehe gar nicht, was sie alles umbauen. Oft wachen die Kinder von dem Lärm auf und ich muss sie wieder beruhigen. Wenn ich dann arbeiten will, ist dann wieder dieses Hämmern, Sägen und Bohren von nebenan. Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren und bin ihretwegen schon im Verzug mit einem Auftrag. Ja, dafür kann ich doch nichts. Außerdem renoviere ich doch gar nicht mehr. Ich baue Kleinmöbel. Ich arbeite auch zu Hause, um etwas Geld dazu zu verdienen. Weil unser Betrieb in Schwierigkeiten ist, machen wir zurzeit Kurzarbeit und ich bekomme weniger Geld. Wenn ich nicht zusätzlich arbeite, kann ich die Wohnung nicht mehr abzahlen. Da ich Schicht arbeite, kann ich mir die Zeiten nicht aussuchen. Das tut mir aber leid. Trotzdem. Erstens ist Ihre Wohnung doch keine Werkstatt und zweitens gibt es eine Hausordnung und die sagt, dass mittags von 12 bis 14 Uhr Ruhe sein soll und abends ab 19 Uhr nicht mehr gebohrt werden darf. Am Wochenende dürfen überhaupt keine lauten Handwerksarbeiten ausgeführt werden. Sie halten sich überhaupt nicht daran. Ich habe doch gerade versucht, es Ihnen zu erklären. Außerdem… Ihre Kinder halten sich mit Ihrem Geschrei auch nicht an Ruhezeiten. Das ist ja wohl was anderes. Kinder sind Kinder. Ich passe schon sowieso sehr auf. Zum Beispiel, dass sie im Hausflur nicht zu so viel Lärm machen. Und zu Hause ziehen sie immer gleich ihre Hausschuhe an. Aber Kinder brauchen nun mal Bewegung und haben halt auch laute Stimmen. Und trotzdem nerven sie. Das ist Ihr persönliches Problem und kein Argument. Also ich kann jetzt verstehen, warum Sie so viel hämmern, aber Sie müssen trotzdem die Hausordnung respektieren. Kann ich aber nicht. Sie haben überhaupt kein Verständnis für meine Lage. Sie haben auch kein Verständnis für meine Lage. Ich glaube, ich werde mit meinem Anwalt sprechen. Na dann, viel Spaß und tschüss.